Suraya shili nanne ya isiaka narifka. Ibrahim madza akamdu gazi swafi Rabi aka amubariki harimwe zinchongo zonte suku Ibrahim amwambia umuhu wa waruma wahe ule akotarumu akota rumupiazimalizae tia umhonowao untini mali pa jalangu hahuni lavia na Rabi. Mwenyewe Mbinguni na Shivanze Shanti amba kutomlo dzau mtu baba wangu na mtumshe mengoni mwa ntumama wenti ya kanani ni kentio be utunjara hari mwanzi yangu na dzwala na hari mwa na saba yangu umrenge mwana wangu isiaka mtumshe wakati ule umruma amjibu basi na ikobwe ni woka kasikiri anidunga ajanti Juvani.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 wayahe ato vela ha imalekaya he ombelizaho ile ushinge hoho ho mshe wa umana wangu na hikaubweni woka sitaha ahudunga va votola wa harimwe shilavo voshisho na ulavisa chu be fahamu tu usimvinge umana wangu hoho basi wakati ule umruma ule atia umhonowa untini untsini mari jala ule jalai amruma ule, amrumao Saiyo amlavia amba atso twizi amrisa Umrumaule kumi za udwamana wa yule akomrumishia avingi kakila namna namnaya zawadi Saiyo aimi aende atampaka ka Mesopotamia harimo umuji wana hori Wakati awaswili karibu na chama jishili mwenze mo umuzi wo aremesa zingamia. Ika ujoni wakati watu mama wako ya maji. Amumia Mungu haurongo wa halini, Rabi Mungu wa Ibrahim aniruma. Nisiumia unirejee zema leo umanyesema Ibrahim ule anirumau. Tamiti mkaribu na shisima shamaji na wanairimu irimu watu mama wa, wa vani vany wa maji. Naike ambao mwana hili mumtumama nitomwambiao. Ninyamisia umtungiwaho pare nino ya maji. Kaisi pare anijibu amba. Noa uno setena nazingamia zaho ike amba uode de wamtsahua akede wa mrumwa waho isiaka. Hai namna hiyo nitojua ambao wawe uonesa uwema ha Ibrahimu uleni yao. Kappara amali ya mungu na Rifka mwanamtu mama wa Bethueli avingimtsungiwahe begaju na Bethueli waye mwanamtu baba wa Milka mtumshe wana wali mwana nyahe wa Ibrahim Rifka akamzuri swafi akamana yirimu abikra Ashukushi simani mtungiwa he sayo aheya Umuluma wa Ibrahimu ule aremembio aende ampara amambia Tafadali unimbe mwana majininwe no harimo amtsingiwa amjibu renga unwe mwenye atuaharaka umtsingiwa wakati wo amumba ano wakati amaliza humumba ya maji arongoa nitsobulia wa jaa usinga ya maji atampa kazino Atia pia haraka ya majia kama tsongini harimu hisinosa wakati wo aregeatena shisimani aende abulia zingamia zonti maji. umtule ako mustamia bila ka korongu antongo nahujizisanaika ambarwa bi amneemesha au kamneemesha umsafara wa wakati zingamia mali huna mtule amutamania manahiri mumtumama ule shipini shadabu na kukumbili za dhabu dargo kila la mojaze dia gramu amdisa wawe mwana wa deni tafadali unambii hali harima nyumba ya baho para va ni nivitse uko amina waura dungana amjibu wami mwana wa Mjuhu wa Mjouu na hori amambiatena atuvoda vubiti laouli zinyama. zinama na lahuma hawengi lahuladze zinyama. vwatena vaanu vaho fitsaoku saile mwenye ule amhimidi rabihausu judishivande jumanzi hahurongo atukuziarabi muungu wa ibrahimu nimblumisiao Ivo ilio ambakazia uemawahe na uwaminifu fwae umberize Ibrahim ule aniroma. mwa msafara rwa ananyesa indiya ya 100 agoni hawananya waule nimlumeshia. Umanahili mumtumama ule mbio aende atekeleza habari le hamma. Navale ri fka akana mananya emtuba ba mtumu hu akweli wala na labani ala hondo mwenye ule karibu ishima shamaji Haivo, aka amaizi ishipini na izin kumkumi hononi hamana nyanyem to mama Sena akia wakati ako hadisi umwenye ule yo. aja ampara umwenye ule na zingamia zahe na ishisima. Amwambia, karibu mbarikishi wa warabi. Mana itini ataubaki mwenze hoho, nzhoho. kamwe chakama inyumba na uvahanu ya, ya za. Basi Roma wa Ibrahimule angiya dagon. Labani avahua imidzo ya yakayari wa zingamia sayo azivada vubiti na malavu ya Roma vuvingwa wa maji ile mtule na wantu wakawa mdunga wa Hoseimindu. Wakatio aja ale che shahula ale de arongoa Titola kabla tarongoa ntongonitsaho ni rongoe Labani amambia Habasi lagua Saiyo arongoa wa umruma wa Ibrahim Rabi amubariki hawengi umtu anilumao mtu muhimu.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 Usimlo dze umana wangu na mtu yakana ni vani akentsio de anambianin lave ambanitrenda harimo i hali ya bahe na harimo ikabila yahe ile nimrenge mtu mshe wa, wa. basi tim disam tu mtu aniruma uhuka bena i come tumshewo kasecure and idunga ani dibo rabini shi wo vamo janawe dari yahe na wawe na waede de atofanyao ataufuzu na wawe uto mwana wangu mtu mshewa ikabila yangu wae ya bangu wahenja mwa ikabila yangu javukana kwa para ata mtu utotola harimwe shilavu saho na vavo na lipizo langu Huwaswili yangu leo karibu na chisima timia mungu na nine Rabi, mungu wa ibrahim ule Rumao. Nisihumia ufanye atanifuzu na msafara ni ufanyao. Vani kamwe etsami karibu na ishisi mashini. Nitodi sa umana hiri mama mtumama atojau abwe maji chisimani vani. Tafadwali, Nisitzani ndei pa vi maji harimo mtungiwa. Naika anijibu jibu amba. Na wami nitobulia bulia wa jau zingamia zaho maji. Basini to joa amba umwana mumtumama mu de wa mtsahu wa akede wa umwana wa mtu anirumaa. Kabla tamalizahu mya mwezi munguroni hangu rifka ajana wa hebe gaju Ashuku simani abua amaji. Timambia tafadwali unimbe majinino. wa hebe gaju anambia. unwe na Nawa mini tono izingamia za. Tino na wae anosa izingamia. Wakati Kwakatina amba wae mwana wa deni anijibu. Wami mwana wa bethueli mwanamju na milka. Bassi timtia isipini puani na izinkunku mihononi. Tina matimsujudu de Timtuku za arabi. Mungu wa Ibrahimu ule anirumao, haivo anivinga bila tambu atanampara umjuo mwananyae nyahe wa umana wa Ibrahim. Vani kamwe namnambie na ikamwa tayari hurendaza zema na uaminifu umbeliza umtu anilumao. Na ikinyume avavo nitso joa va anu Wakati ule labani na bethueli wa mjibu. Zisoncho ngozalawa harabi basikari to joaraziposis umbeli zaho, mvinge ulawe umfanye arendeedo umtumshe wa umwana wawo au rumao mauride namna rabbi airongo Wakati umruma wa Ibrahimu akia ya marongo ziale anyamisa usomontia umsuju dia Sayyo atoa hari moimije yahe zintu za fedha na dhahabu Na ngonyangi amumbazori fika cena awatamaniwa jaa mtu mtubaba na mahe za wadizenza thamani baada ya vale umruma wa Ibrahimu na watu akawamdunga wali na hunwa sayyo waende walala isuku ya vili asubuhi wakati wa hima Urmaw wa Ibrahimu amwambia mwananyahe nyaye mtubaba na mamae wa Rifka, "Namnidisheni mtu wangu ani wa. Wakati ule, mwananyahe na mamae wa wamwambia. waamwambia, "Mwanamtu mama huona baki na wasisukuku mijauleni, sayo utojua joa mwende." Urmaw awajibu, "Musini homese hayivurabi afanya atanafuzu na msafara wangu." Basi namnilise mtu anirumao wa. Warongowa. basi rimwire umana mtumama limdzisela heshwara Wamwiri waja waudzisa utyo venza ulawe na umtunu ajibu ewa saiyo wamlisirifka na umlezi wahe walawa na umrumwa wa Ibrahimu Vamojana wantu wale waka wakawamdunga wa mumbarif kazira dizau harumambia halin hai mananyatumtumsi Naike ike ambasilemboza ozikemi alifu na mi alifu ya die imiji ayama na rifkana waruma wantumama wahe wapashia zingamia wa mdungu ule wala wafamboja wakati uo isiaka aka alawa hari mweshi sima la hairoi ako kenti hari mari ba gebu suku joni isiaka ala wajondo mbea malavuni mudade uwowo asiona zingamia zijau. Wakati rifka amumaizi isiaka ashuku hari ngamia amdisamru maule ule mtudeni alawa malafuni ule ajori parao ru maule amjibo ulede umtu ani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 Yode inamna isiaka apara utulivu banda ya ihufa ya